De frica lui Lică, tremura toată lunga, deoarece era om aspru și neîndurat, care știa toate înfundăturile, cunoștea pe toți oamenii buni, dar mai ales pe cei răi. Porcar priceput, el recunoștea urechea agresorului pripășit și în oala cu varză, dar era discret și tăcut în privința treburilor care nu-l priveau în mod direct. Lică cere cu autoritate să afle cine e cărciumarul, căruia îi se prezintă cu agresivitate.